як маленький Дмитрик заплаче. Внутрішньо відчувала його потреби, його дитячі болі і страхи. Він ще не міг сказати, пояснити, що з ним не так. А мама знала, відчувала, успадкованим від праматері-левиці чуттям самки, боронила своє дитинча, своє маленьке левенятко від жорстокого світу навколо. І навіть від самця-батька. Божній секрет – Голодні самці-леви часто пожирають власних дітей, якщо мати загається на полюванні. Коли син підріс, мати навчилася тримати своє прагнення захистити у межах необхідного. Левеня не може стати левом, якщо не спробує користуватися власними зубами і кіхтями. І, змиривши материнське «не дам, не пущу, не дозволю», так таки дозволила Дмитрикові займатися у спортивній секції боротьби, чи боксу, чи якогось там кікбоксингу. Чим вони відрізняються одне від одного, мала приблизне поняття. Знала одне – це необхідно, щоб син виріс сильним, щоб міг себе захистити від жорстокого світу навколо сам, власноруч, нехай навіть кулаками. Навчилася терпіти біль від синців на синовому тілі – хоч фізично їх відчувала. Навчилась не плакати над кожним із них, не дмухати, як у дитинстві, не цілувати. Мужчин інколи трапляється, б'ють. Одного не могла навчитися – жити без нього. Він мусив бути тут, на відстані простягнутої руки. Він мусив бути щохвилі поруч. Щоб чути сонне дихання на сусідньому дивані, щоб бачити маленькі пальчики на крихітних ніжках 42-го розміру, щоб накривати крихітне цільце, плеченята, на яких тріщала сорочка. Він мусив бути поруч. Це не обговорювалось. Маркіян не зрозумів її рішення щодо Роговського. «Анеточко, я не про гроші. Хоч такі суми на дорозі, як кажуть, не валяються. Подумай, Дмитро мав би власний рахунок у банку». Це була б серйозна основа для його майбутнього. Закінчить навчання, започаткує власну справу. Але я не про гроші, я про умови. Чому він вважає для себе можливим ставити тобі, матері, умови? Чому ти повинна купувати, вибачай за банальність, своє право на щастя у власного сина такою ціною? За його ж власний рахунок, до речі. Ми з тобою, дорослі, розуміємо, що обіцянка – це дурному радість, у таких людей, як цей Роговський, можна вирвати тільки те, що вирвеш по закону, через суд. І тільки зараз, поки він ще тут, йому справді потрібен твій дозвіл. А виїде, тільки його й чули. Сам, добровільно, він не дасть синові ні копійки. Повір моєму досвіду, Вінетусю, я таких бачив-перебачив. Не вважай мене настільки наївною, Марку. Я Роговського знаю краще за всіх. Демагог, яких мало. Не знаю вже, що він наговорив Дмитрикові, що наобіцяв, але впевнена, що своїх обіцянок не дотримується. От тільки хлопчика у цьому переконувати марно. Я не збираюся переконувати. Я взагалі не збираюся розмовляти з ним на цю тему. Погодься, це дуже вдалий старт для спільного життя доводити хлопцеві, що його рідний тато кака, а я чужий дядьо, отця. Поживем, познайомимось ближче, побачимо, хто чого вартий. Може, не такий вже я й страшний, як Дмитрові здається, а гроші грошей нам вистачить, Ането. Поки я живий, твоєму синові нічого боятись за своє майбутнє. У квартирі, де ще панував отой Рейвах, який буває після переїзду, Антуанетта обережно ступала по блискучому, щойно полакованому паркету. Зазирнула до вітальні. Ця кімната здавалася їй раніше просто величезною, але тепер тут було тісно через покладені один на один нерозпаковані поки що ящики з меблями і вже змонтовані шафи, що утворювали модну тепер стінку. Маркіяни підлогу варто б застелити чим-небудь, хоч би і тим картоном, в який запаковані меблі, бо майстри натопчуть, поки збиратимуть, Хазяйським оком глянула Антуанетта. Слухаюсь, пані господине. Маркіян повів Антуанетту у спальню.